Bona, estute janen ola de la beti au xailean baina batzutan bada tendentzia euskara aipatzen delaike, be zerbait atera lisaiteko euskaraz. Eskaintza tipia baita, testuetan, majazkigin zan, eta, be ateratzen dugula, azken finan, proposatzen zaukun guztia, zerbaitu gaiteko. Ezta biziki ona Euskararen zaten, azkenian, ez eta baita espada kalitatea beti behmatzen, eta jendeak diak, bai, ados, irakurtzen du Euskaraz, baina ez da baita espada nahiko lukeena, edo... Orduan, hor erena, badugu argitaletxe bat zaintzen duena, e, ateratzen duenaren kalitatea, eta seurtatzen dugu, gero, Euskaraz aterako direla kalitatezko liburu On batzu, bai marazkik gintzen eta bai historien aldetik. Gainera, filosofia berean gira, zeren eta berrak, Euskalegian eginduen bezal-bezala Euskarari buruz, egindu berdin, oksitan daxez, diarekin, da jaz, pernoz targiteletxe gainera. eta orduan hor, bon, alde hortaik, betetzen dugu gure funtzio kulturala nahi bauzu.